Аварі вже почала підмерзати, до того ж забула прихопити рукавиці. Повертатись додому і проходити повз скрюченого померлого Варі не хотілось, тож вона почала пританцьовувати, щоб зігрітись. Ніколи не думала, що так зрадіє дурноватому пантьосі. Про наближення підводи сповістило монотонне скрипіння незмащеного дьогтям колеса. Варя побачила, як віс суне перетихлою вулицею. Коли підійшла ближче, Пантьоха натягнув віжки, спинив коня. На возі лежало кілька людських тіл, замотаних у ганчір'я та в старі рядна. Там, у дворі, вказали йздовому. Пантьоха посміхнувся, показавши рідкі гнилі зуби. Пішов за покійником. Він виніс на руках тіло, як дрова, кинув на воза зверху на інші тіла. Може, сказала Варя, якусь ряднину знайти, щоб замотати. «Не треба!» – гигикнув Пантьохан. Він підійшов до підводи, потягнув рядно, яким було прикрите тіло на самому краю воза. Варя заціпеніла від побаченого. Відкинувши назад голову, лежала мертва жінка з широко відкритим ротом. На ній була лише спідня сорочка, біла, з вишитими навколо шиї червоними ягодами калини. На обличчі сірувато брунатного відтінку – Вирічкуваті збільшені очі, застиглі у відчаї, втуплені невидющим поглядом у небо. Скільки їй було років? Сорок? П'ятдесят? Можливо, навіть тридцять? Важко було визначити, бо все тіло, яке стало схоже на оголений кістяк, обтягнутий тонкою шкірою, покрите численними зморшками. Коли Бантьоха потягнув тканину, у жінки повільно сповзла з воза коса, звесла донизу. Їздовий тріпнув вішками, підвода скрипнула колега, самозрушивши з місця. Варя не могла відірвати погляд від волосся померлої жінки. Повністю виснажену голову обрамляло пишне, напрочуд гарне чорняве волосся, заплетене у косу. Підвода тихо сунула вулицею, а довго товста коса звисала з неї до самої землі. Плавно тяглася по наїждженні у снігу колії, чорна як ніч коса і білий сніг. Смерть на землі під небом, яке одне на всіх. Повернення батька з Росії стало справжнім святом. Коли Павло Серафимович приїхав серед ночі додому, в хаті відродилася надія на спасіння. І повернувся він не руками. Привіз три були борошна, чотири буханця чорного, але справжнього хліба і навіть десять кілограмів круп, яким годували скотину в колгоспах. Ніхто не задумувався, наскільки вистачить тих харчів, які здавалися цілим багатством. Варя з Василем швидко занесли клонки в хату. Лише коли вікна щільно завісили постілками та хустками, запалили світло. А Варя швидко почала засипати борошно у великі пляшки, з темно-синього скла. Василь закоркував їх кукурудзяними початками і ховав під дашком Льоха, щоб цієї ж ночі сховати у різних місцях. «Це ти добре вигадала?» «Завважу, батько, пляшки, закопані у землі, не так уже легко знайти списами». «Я замісила глину», – сказала Варя. «Можна буде кілька пляшок заліпити у стіну корівника. А що робити з борошном для Олі?» Я сьогодні ж віднесу їй. Але ж ви зморені, стомлені дорогою, ще й не їли, не відпочили. На тому світі відпочину, пожартував батько. Павло Сарафимович поділив крупи, забрав борошно для Ольги, закинув за плечі оклонок і зник у темряві. Варя, насипавши у пляшки круп, пішла з чоловіком їх закопувати. Копати мерзлу землю було важко, але втішало те. Що було багато залежалого та потоптаного снігу. Ним подружжя присипало порушену землю і притоптувало зверху ногами. Потом вони зачинилися в корівнику, і лише тоді Василь запалив тоненьку воскову свічечку, щоб Варя змогла замурувати пляшки у стіні. Ретельно вирівнявши свіжу глину на стіні, Варя вимила у сінях руки. Василь одразу ж виніс корито, вилив із нього воду в туалет. Якщо прийдуть активісти, то можуть здогадатись про схованку, помітивши сліди свіжої глини. Залишились сховати буханці хліба. Довго вони носили хліб по хаті, вишукуючи надійне місце. Одну хлібину Варя сховала під піччю, а для другої ніяк не могла знайти сховку. «Може, під дитячим ліжком?» – пошепки спитала Варя. «Давай», – погодився чоловік. Вони витягли з-під ліжка вузол зі старими речами, щоб покласти хліб подалі від сторонніх очей. Шарудіні розбудило Маргаритку. Вона прокинулась і одразу ж п'яла поглядом у буханець. «Хлібчик!» – радісно скрикнула дівча, показуючи пальчиком. «Дай мені!» Ховати було пізно. Гаварі відломила шматочок, подала донці. «Швиденько їж і лягай спадки!» – сказала вона. «Це приніс тобі зайчик, зрозуміла?» Так, кивнула, наминаючи хліб. Якщо комусь розкажеш, то прийде бабай і забере у тебе хлібчик, мовчала Варя. Не скажу, тихо сказала дівчинка. Усі добре, лягай спадки, бо бабай вже ходить під вікнами, настращала вона доньку. Варя стала на коліна, засунула подалі загорнутий у ганчірку хліб. Попереду нього поклала під ліжко в вузол із речами. Варя приготувала великий чавун. Налила туди води, заходилася розтоплювати піч. Якщо у когось у селі була змога приготувати їжу чи спекти якусь паляничку, робили це вночі. І навіть під покровом ночі було небезпечно. Стукачі перевертні, щоб догодити керівництву і заробити шматок хліба у якості нагороди, не спали ночами. Подейкували, що вони виходили на Оцгір'ї біля колишньої церкви і звідти спостерігали, чи не йде у якої хату дим і стимаря. Назавтра могли прийти непрохані гості-активісти і почати ниш порити. Якщо топлять піч вночі, значить є прихований хліб. Люди почали остерігатися навіть своїх сусідів, які із заздрощі могли зробити донос, почувши запах свіжоспеченого хліба. Після того, як поїли, одразу ж начисто мили миски, витирали їх на сухорушнику. Будь-якої миті хтось міг зайти до хати, і побачити, що є харчі. Варя готувала справжній суп. Василь переніс газову лампу ближче до печі, а сам сів біля вікна насторожі. Варя почистила картоплину. Тоненькі сможечки лушпайок одразу загорнула в ганчірку, сховали під піччю. Коли вода добре скипіла, вона підсолила варево, всипала цілу жменю круп. Варя намагалась згадати, коли в останнє їла суп, і не змогла ставало, що то було так давно. Повернувся додому батько, і Василь пішов відпочивати. «Усе добре», – радісно сказав батько. «Нікого по дорозі не зустрів. Все передав Олі». «Зараз довариться суп. Я вас нагодую гаряченьким, сказала Варя. Доки донька порилась біля печі, батько розповідав про поїздку. Так що коня я повернув, закінчив він свою розповідь, можна бути спокійним. Варя нагодувала батька, і він одразу заснув у хаті доньки, стомлений і щасливий. Варя вже не пішла лягати. Вона відклала жменьку крупи шматочок хліба для марічки. Картопля на дістала зі схованки. Залила окропом у відрі, дала трохи висівок. Нехай і у ласки буде маленьке свято. Уранці Варя з неприхованою радістю нагодувала родину справжнім супом. Чи то їй здалося, чи й насправді, у маленького Сашка одразу зарожевіли щічки. Варя поїла останньою. Вона начисто вимила миски, витерла їх і одразу різковала. Мала намір піти до подруги, але раптом відчула неймовірну втому. Здавалося, ноги і руки налились свинцем. Стали непідйомні, важкі. Дуже хотілося спати. Повіки самі собою здулялися, ніби вона не спала цілу вічність. Я хочу спати, сказала вона батькові, який бавився з повеселілими дітьми. Дуже хочу. Та на тобі лиця немає, – стравожиться Павло Серафимович. Ти бува не захворіла? Ні, – ледь ворушичи губами сказала Варя. Я більше не можу спати. Іди лягай. Аварія торкнулася головою подушки і одразу ж потрапила в міцню обійму сну. Їй снилися щасливі дні. Вона йшла березовим гаєм. бидали пташки всіма голосами. тюхкав соловейко. Легкий пустун-вітерець грався косами і березок, лопотів їхніми зеленими-зеленими листочками. Пахли зелені трави, з яких виглядали ясно-окі поліві ромашки. Віддавали синю дзвіночки, ржевіла конюшина – котра вибігала Маргаритка і Сашко, граючись у квача. У донечки на голівці віночок з ромашок і конюшини, у руках Сашка букетик волошок. І на душі такий спокій і відчуття повноти щастя, що хотілося злетіти на крилах під саме небо. Варя не бачила, але відчувала, що поруч та людина, без якої не було б цього неземного відчуття, блаженства. Вона знала, Поруч був Андрій. «Порокинься, доню!» – почула вона голос батька. Відкрила очі і миттю повернулася в жорстоку реальність. По хаті вже зновали активісти. Варі так швидко підхопилася з ліжка, що в голові запаморочилось. Вона поточилася і ледь не впала. «Іди сюди, дівчинко!» – присіла на обочіпки Ганна біля Маргаритки. Дівчинка з недовірою з поглянула на незнайому тітку. Не бійся, ось дивися, що у мене є. Ганна дістала з кишені цукерку, показала Маргаритці. Дай мені, загорілись оченята дитини. У мене є ще одна, активістка дістала ще одну цукерку, дражня чимало. Хочеш? Хочу. Давай домовимось, підлащувалась комсомолка. Я тобі дам цукерки, а ти мені дещо розкажеш, добре. Тоді даси? Обіцяю, посміхнулась Ганна. Скажи мені, ти сьогодні їла? «Їла. Що ти їла? Супчик. А ще хлібчик їла?» Тримаючи цукерки на витягнутій руці, допитувалась Ганна. «І хлібчик їла?» – зізналась дитина. «А ти можеш мені вказати, де схований хлібчик?» «Ні, не можу. Чому?» «Прийде бабай і забере», – пояснила Маргаритка. «Не від дитини», – втрутилась Варя. «Не заважай», – відмахнулася від неї колишня подруга і продовжила. «Ти боїшся бабая?» ж, давай домовимось. Я про жену Бабая, і він більше ніколи не прийде. За це ти мені покажеш, ти захований хлібчик. Варі задаєла дихання. Маргаритка замислилась. Вона дивилася то на тітку, то на цукерки, які та тримала перед самим носом. Там, пошепки сказала дівчинка, вказавши ручкою під дитяче ліжечко. Ганна встала навколішки і відкинула бік в бік вузол. Дістала буханку хліба? Є, продемонструвала вона, розмотавши ганчірку. Не збрехали, що вночі готували жерти. Те мої цукерки, всіпнула її за спідницю Маргаритка. Тримай, віддала одну, з тебе вистачить. Мені ще треба бабагів з усього села виганяти. Неприємно розреготалась. Ходімо, пошукаємо на дворі!» – звернулась до хлопців. Впевнена, це не всі знахідки на сьогодні. Дай ще. наполягала Маргаритка. Ганна на очах у дівчинки розгорнула цукерку, вкинула її собі у рота, а дитині віддала обгортку. «Бери, будеш гратись!» «А цукерка де? Дай мені!» «Іди у свого тата, попроси, якщо він твій татко!» – Ганна розсміялась. Почали ничпорати усюди, тикати з писами. Мерзла земля погано піддавалась, тож саме під ухом недоволений скривився. «Може, підемо звідси?» "Ідіть", сказав Павло Серафимович що було забрали, вже нема нічого. Зачекайте, зупинила її Ганна. «Погляньте туди», – казала пальцем на ганок в старої хатинки, де Павло Серафимович тільки що замінив підгнавий словчик. «Бачите, там порушена земля». «То я ремонтував ганок, пояснив чоловік. «Снахабніли далі нікуди», – обурено промовила Ганна. «Щось закопали і навіть снігом не притрусили. Хлопці, проштрикайте тут». Ні, кинулась до них Варя. «Там не можна». Під Ганком поховані нехрещені діти. Ганно, ти ж знаєш, що у мами померло четверо дівчаток. Я ж тобі розповідала. Пам'ятаєш, як ти боялась увечері проходити повсе місце? Боялася, Ганна розміялась. Дурна була, тому й боялася. Тепер я нічого не боюся. Прийшов час боятися тобі. Варя до останнього не вірила, що почнуть там копати. Активісти поштрикали шпичаками, принесли лопату. Почали довбати мерзлу землю. «Оближте!» – попрохав Павло Серафимович. «Там нічого немає. Не беріть гріх на душу. Не тривожте сон, янгулят!» «А ми комсомольці!» – розгрібаючи землю, відповів Йосип. «Для нас гріха немає!» «Іродиви, а не комсомольці!» – глухим голосом сказав батько. Варя побачила серед розритої землі білі кістки. Скрикнула, прикрила долонями обличчя і розплакалась. Павло Сарафимович пригорнув до себе доньку. Фу, яка гідота, почула вона голос Ганний. Пішли звідси. Варя відкрила обличчя, коли почула батьків голос. Усе, сказав він, нехай спочивають собі спогу.